Меррі Баррет Смерть поза чергою Схилившись над клумбою у своєму саду, міс Вітерспун маленьким совочком розпушувала землю навколо квітів. Вона намагалася робити це обережно, аби не пошкодити ніжного коріння. Міс Вітерспун дуже дбайливо доглядала свій сад, про що свідчили плоди її праці. Квіти і лікарські рослини були найкращими у місті і викликали загальну заздрість, у чому могли б зізнатися навіть сусіди, якби вони були настільки відвертими. Бритомар потерся об ноги міс Вітерспун і вона провела лівою рукою, одягненою в рукавичку, по його чорній шерсті. «Хеллоу, міс Вітерспун!» – гукнула їй жінка через паркан. «Це була місіс Лорел, елегантна дама, що нещодавно тут оселилася, розлучена. Ну, то як там? Ви складаєте свої травневі кошики, про які я стільки чула?» Поцікавилася вона нахабно дружнім тоном який, однак, не приховував її глузування. Міс Уітерспун випросталася, відірвавшись від свого заняття. «Цілком вірно», – підтвердила вона із холодною ввічливістю. Місіс Лорел поблажливо посміхнулася і пішла далі. Міс Уітерспун знову зайнялася квітами, немов її не переривали. У неї було дуже багато невідкладних справ, аби звертати уваги на нетактовне втручання місіс Лорел. До того ж, міс Уітерспун звикла до глузування. За багато років вона здобула репутацію дуже ексцентричної жінки. Звичайно, у місті були й інші, спосіб життя яких вибивався із загальноприйнятих норм. П'яниці, недоумковаті. Навіть один вбивця, якщо можна вважати таким Джейка Холбі, котрий побив до смерті свою худорляву дружину, заставши її в сараї із найманим працівником, але ні одне із цих відхилень від норми не йшло в жодне порівняння із тим, що вирізняло міс Вітерспон її феноменальною не товариськістю. Про це знали всі. Жодна людина за жодних обставин не заходила до її дому, і тільки самі відчайдушні хлопчаки не могли встояти перед спокусою ризику і наважувалися ступити на її вилазаний газон, проникаючи у сад через хвіртку, або ж перескакуючи через білу огорожу. Та й то, робили це вони лише вночі, коли стара жінка уже спала. Кілька років тому міські хлопчаки вигадали дражнилку. Хух. Вони іноді весело співали її досі. «Міс Уітерспун на голові кавон. Однак мало хто із них наважився б зробити це, якби вона була неподалік, тому що боялися її, хоча ніколи б не зізналися у цьому ані собі, ані одне одному. Ніхто не пам'ятав жодної нагоди, аби міс Уіттерспун мимохід заговорила з кимось або бодай, привітала когось із сусідів через огорожу. Вона ніколи не приносила чашку бульйону захворілому або шмат пирога сусідові в дівцю. Іншими словами, вона зневажала всі елементарні правила. І якби хтось ризикнув задати їй запитання, чому все відбувається саме так, то вони з'ясували би, що вона віддала перевагу у спілкуванні над людьми рослинам адже вони були безгрішні і не здатні на жодне зло але була іще ще одна причина самоусунувшись від людей вона могла пильніше спостерігати за оточуючими із особливою упередженістю помічаючи провину кожного із них Однак, був у міс Уітерпун один в певному сенсі суспільний обряд, який вона неухильно виконувала щорічно у Вальпургієву ніч. Саме його і мала на увазі місіс Лорел. Але ані вона, ані хто інший не знали справжнього сенсу цього щорічного обряду. Цьогоріч... Уперше міс Вітерспон думала дещо змінити звичну процедуру. Зрештою вона старішала. Артриту все більше давав про себе знати. Ще невідомо, чи вистачить їй життя на те, аби повністю виконати намічену програму. Можливо, цього разу їй слід охопити відразу двох, але ні. Вирішила вона в результаті. Якщо вже виробився певний порядок, який досі забезпечував їй успіх, то слід дотримуватися його і далі. Вальпургіваніч була єдиною датою року, яка мала для міс Уітерспун бодай якесь значення, єдиною датою, яку вона підкреслювала у своєму календарі. Ніч під 1 травня, названа на честь англійської місіонерки та абатиси, яка здобула популярність за вигнання відьом. Як кожен знає, хто читав роботи Сера Джеймса Фрезера, ця ніч характерна тим, що обов'язково з'являються відьми. Щорічно, напередодні першого травня. Міс Вітерспун складала рівно десять кошиків, і щороку цієї ночі вона розвішувала їх. На ручки дверей десяти будинків. Щоразу будинки були різні, хоча за багато років їй доводилося іноді повторюватись. Серед цих кошиків обирався один – який мусив містити особливий презент. Городяни всі зрозуміло знали, хто цей першотравневий дарувальник. У кого, як не у міс Уітерспун, у саду росла така різноманітна кількість трав та квітів. Для них було своєрідною розвагою намагатися відгадати, хто в цьому році буде облагодіяний маленькими кошечками із квітами та травами. У кошику неодмінно виявлявся вірш або ж прислів'я, написане акуратним почерком міс Уітерспу. Всі сміялися із регулярності ексцентричного жесту старої пані. Ось тільки поза їх увагою лишалося те, що кожного року Одержувача одного із кошиків чекала дивна і не зовсім зрозуміла доля. Але це їхне знання аж ніяк не засмучувало міс Уітерспон. Вона не прагнула слави. Сонце приємно пригрівало спину старої жінки, коли вона підбирала та зрізала квіти для кошиків. Приємно було вимовляти їх красиві латинські назви. Затирусодоратус – запашний горошок, Забуларія марітіма – солодкий бурячок, Конваларія майаліс – гірська лілія і, звичайно ж, казковий гіацинт, котрий за легендами – з'явився із крові вмираючого друга Аполлона, або ж, як його іще називали, кривава квітка. Нарешті всі кошики були наповнені, і вона поставила їх у прохолодне місце, у тіні клена. Тепер лишалося останнє, найважливіше. Що ж обрати для особливого... Десятого кошика. Підійшов би шпорник, але для цього потрібно сушити насіння. Це ж надто довго і клопітно. Символіки заради можна було би спокусливо використати квітку Беладони, прекрасної пані, або ж Аконіс, друга назва якого чернець. Але їх немає. Хм. Найкраще... Digitalis пурпуреа на персянка. Щоправда, в неї у саду був лишень американський різновид. Фитолака американ або лаконос назва, яка викликала у неї огиду. Але, окрім огиди, у нього були чудові темно-пурпурові ягоди, які, на вигляд, здавалися вельми апетитними. Вони добре виконують своє призначення. Вона акуратно поклала ягоди лаконоса у кошик разом з папірцем. На ньому акуратним почерком було написано два рядки із Рейярда Кіплінга. Чудові трави стародавні знали, що тяжкий біль завжди знімали. І вже від себе додала іще два рядки. Курпурові ягоди, з'їдені у будь-якому вигляді, найвтомленішого чоловіка перетворюють на палкого коханця. Міс Уітерспон дуже шкодувала, що довелося вдаватися до такої явної брехні. Вона займалася своєю справою зі справжнім артистизмом і хотіла би, аби ритуал з усіх боків був бездоганним але все ж доведеться вибачити собі цю фальшиву деталь заради успіху усієї справи. Тієї ночі міс Уітерспун вирушила на виконання своєї місії у супроводі Бритомара. Яскраво світив місяць. У вологому повітрі відчувався подих весни. Міс Уітерспун дещо збуджена, Нашіптувала собі рядки із венеціанського купця. У ніч чарівну ту Медея збирала трави чарівні. Вона рознесла по хатах дев'ять кошиків і нарешті десятий одягнула на ручку дверей місіс Лорел. Через два дні болісно і незрозумілою смертю помер кравець Едвард Джонстон. Він став жертвою якогось сильного отруєння. Вочевидь, отрута потрапила в їжу, яку приготувала і подала йому вродлива і самотня місіс Лорел. Але найдивнішим було те, що помер він не у себе вдома в оточенні дружини та чотирьох дітей. Він знайшов свій Останній спочинок – вдома у чарівної сусідки місс Вітерспун, місіс Лорел. Єдиною, кого цей факт не дуже здивував, була міс Вітерспун, адже вона помітила таємні візити кравця, і лише вона здогадувалась, яку саме із десяти заповідей Порушують у домі сусідки. Наступного ранку, після того, як ця разюча новина приголомшила все місто, до міс Уітерспун, яка, як завжди, мирно працювала у садку, прийшов незвичайний відвідувач. По викладеній